Bueno, Telefonoaren teléfonoaren beste moturrean beinat dugu, kaixo, eh egunon beinat. Bai, kaixo egunon. Bueno, horre bai udarantzear, eh herri mugimenduetan, gazten mugimendotan, eh ba, egin direnen ekimenen inguruan hitz egiten ari gara, kasu honetan ba Hondarribian udara luzea izan dugu, dudarik gabe. Eguraldiari eguraldiaren inguruan hitz egiten baldi badugu, ba, denetik izan dugu, baina ekimenak izan dira baita Hondarribian, ezta? Eh, pizkat berrepaso egingo dugu nola iraganda udara Hondarribian. Ba, bueno, eh Hondarribian no, eh superportuaren argakuntza ondoren gartu da ba azamleageina go duak eh gutxi handira eh jaitarako prestatu neon gabe lago eta jaitetako programazioa uh -huh. Hori Ori bat e, udara hasieran horrelako bueno eh Antolaketa Lanetan e, ibilizarete e, Bueno, guzti hori antolatzeko, esan barra dugu, baitare lan bat, e, egin behar izan du zutela guzti gora bera zema gazte bildu zarete udaran, bueno, ba, plangintza hori aurrera enamateko? Ba, bueno, de, amar bat pertsona, amar amagos pertsona, juntatzen gara e, asamblean, da, bueno, e, baita, e, Gita horren barne on proiektu ez bedinak ibi jaierikoia gazte azke jaierikoia sorttzeko eta hor ere pues, on nire deial direkeak eta jende gehi jo Eh, bueno, aipatzen duzula eh jaialdi edo jai herritar e, sustatze, sustatzeko horre ba, bueno, planteamendua proposamena izan beharra dugu, naiz eta, bueno, lan asko egin behar izango zuten, azkenean emaitza ba, oso positiboa izan zela, esta. Ba, eta ba, eh atletika, bai herritar ta bai Gazten atletika oso onartua izan dela gure proposamen proposamendariago, ez? Alku kelin dako ekinta gaurera da matia, eta oso kontena atera, jendea. Ogero bestetik anba, udaletik gaipatu darrera, oztopoa keukitu gura daien matia. Eh. Ba, traba, trabaxartzen, eta uh -huh. eh, proiektuak ez ezkatzen, eta berlako historiekin. Bai, inkluso eh, egunean bertan baita, ustez jakin eh, izan dugunez, materialarekin, erabiliberreko materialarekin, hau da, aurkia, edo eta... Goltza horrako gauzeken baitare, arazoak izan ziren udalaren aldetik ez da? Bai, hori, ba. eh, gazte egun antolatu gonunian, ba, eh, egun bertan, eh, azte bat lehenago ez duten, eh, bazkariari ertesa ez dutela emango. Eh, azkariaren ez dut ziren, ba, soinu proa neskuzaki, baina azkariaren ari tortu zuten, ba, zehugela beste, eh, beste arazo, ez ba. zita dela interesazan. Gurengu asti amazenberaik kantoratu asko Baskari bat, eta ez zita dela eta hori ez zegutela lagunduko Baskari. Eta, mm -hmm. bueno, bintat, ba, erriko beste jendean gandik, jasodugu laguntazko, bai, aukila gortzen, eta baina bueno, os topo mm. garrantzito izan zen oriet. Ikusten dugu azkeneko urte hauetan, e, bueno, ondarribian mugitzen ari zaretela, e, ondarribiko udara e, egia sanda eta, bueno, askotan e, entzuten da, kalean berezik entzuten da, ba bizitariai zuzendutako e, bueno, udara dela, hau da turistei zuzendutako e, jarduerak bereziki antolatzen direla horrelako, E, bueno, kontuak entzuten entzuten ditugu, esperientzia ezberdinak daude, e, adibide bat jartzeagatik Donostin, Donostiko bestetan, horbaitare yeah. azken nuburtea guetan, heraldak eta bat emanda, ez? Bueno, bueno, piraten e, kontuarekin, ba, besta erriko jaksustatzeko, hori poliki poliki gauza kaldatzeko aukera daude, ondarri bian, ez da? Ba, eguk hori ikusten dugu, eta... Da... O sea, ongera ilabetetan la herriko azke egin iteita. Hom, ik gusten dugu ba alternativa ezar dela onda bien, eh. O sea, oso politia arrilla, baina denak kanpoko antako lideratua da. Ta pues eh jendeakien alternativa oso poti, ta parte hartzei gau gugu, hagin ikut. Uh -huh. Urduan, poliki-poliki esan dezakego dezakegu, bueno, urte-zurte, behar bada plangintza hori planteamendu edo proposamen hori indartzen e, joan, joango zaretela, gutxenez e, gaztegello ekimen hauetan ba, e, implikatzen, ba, benetan udara, ba, behar bada beste modu bateko aizateko, ondarri bian, ez da? Ba, e, hori da, ba, gure lehiak eta zientzina ma... Giro erriko jago bat eta gure hartia, ma, indiuduales mazitzen berbera zientzia eta... Pues, erkar lanean egotia. Eta, gure hartu eta berrehi, ba, erantunan mazitzen. Mm -hmm. Osongi, e, bueno, orain ja ikastu urtearen hazi eran gaude, e, ba, urtean, zehar, urtean zehar baita ere bestelako ekimenak sustatzen eta bultzatzen dituzute ezta? da? Mm, bai ba ba Israel Jordan ba dago eskutartean proiektu polita, sabe, aritza analizaen ondoren ba ikusten dugu Es baina bueno. Bueno, argi dago e, errimugimendu entzat, gazten mugimenduaren entzat ere, e, Euskarri, e, bueno, egiten diren gauzak zabaltzeko Euskarriak behar direla, e, komunikatzeko bereziki, eta oie baitare zentzu baten bultzatu bultzatu behar dira, ezta? Bai, bai, denon artean eginda. Ogo da, denon artean eginda. Ba, bainat, e, guzti horrekin gelditzen gara, faltazengun gauza bakarra da, behar bada, Eh, bueno, ondari, bereziki, ondarrebiko entzulei, ondarrebiko eh, entzulek gazte, eta eh, ezainoen gaztei, zer gatik ez. Baitare, gombi dapena zabaltzea, ez? Ba, as, gazte asambladan parte hartzeko. Bai, bai. Oza, emak izan gertzena, ba, eta bola direkia, kolore guzitako bertxane, eta ideia ez bertxetakoa, eta gure proiektua dela, ba, gure interesak... Eh... Gure beharak aurre egitea eta denaken artean giro bat sortia, eh? Individualizma pixka bat eta eh, akamporatu eta dutita, eh? dut. animatzen du jendeari bat hartzea.